פרק כ"ד בראשון בשבוע לפני עלות השחר נשאו את הסמים אשר הכינו ובאו אל הקבר. הן ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר ונכנסו לתוכו, אך לא מצאו את גופת האדון ישוע. עודן נבוכות על הדבר הזה, והנה שני אנשים בבגדים מבריקים ניצבו על ידן. הן נתמלאו פחד והרכינו פניהן ארצה, למה אתן מחפשות את החי בין המתים? שאלו השניים. הוא איננו פה, אלא קם לתחייה. זכור נא מה שאמר לכן בהיותו עוד בגליל. הוא אמר, כי בן האדם צריך להימסר לידי אנשים חוטאים, ולהיצלב, וביום השלישי לקום. ואומנם נזכרו בדבריו. לאחר מכן, חזרו מן הקבר וסיפרו את כל הדברים האלה לאחד עשר ולכל השאר. הנשים שסיפרו זאת לשליחים היו מרים המגדלית, יוחנה, מרים אם יעקב ואחרות שהיו איתן. אלא שדבריהן נראו בעיניהם כדברי הבל ולא האמינו להן. אולם כיפה קם ורץ אל הקבר כשהתכופף ראה את התחריכים לבדם. וחזר הביתה תמה על מה שקרה. אותו יום, היו שניים מהם הולכים אל הכפר הנקרא אמאוס, שמרחקו מירושלים כשבעה מילין, ומשוחחים ביניהם על כל מה שקרה. והנה, בשעה ששוחחו והתווכחו, התקרב ישוע עצמו והלך עמהם, אלא שעיניהם היו אחוזות ולא הכירוהו. אמר להם, מה הדברים האלה שאתם מתדיינים בהם בדרך? השניים נעצרו, ועצב נסוך על פניהם. אחד מהם, פליופס שמו, השיב ואמר אליו, האם אתה רק אורח בירושלים, ואינך יודע מה נעשה בתוכה בימים אלה? ומה הדבר? שאל אותם. אמרו לו, מה שקרה לישוע הנוצרי שהיה איש נביא, גיבור במעש ובעומר לפני אלוהים ולפני כל העם. כהנינו הגדולים ומנהיגינו הסגרו למשפט מוות וצלבו אותו, ואנחנו קיווינו כי זהו העתיד לגאול את ישראל. אבל נוסף על כל זאת, כעת היום השלישי מאז קרו הדברים האלה. ומה גם שכמה נשים מקרבנו הדהימו אותנו, בבוקר השכם היו בקבר ולא מצאו את גופתו, ובאו וסיפרו שאף ראו מראה מלכים, אשר אמרו כי הוא חי. אחדים מאיתנו הלכו אל הקבר ומצאו, כמו שגם אמרו הנשים, אך אותו לא ראו. השיב ואמר להם, אוי חסרי דת וכבדי לב, מאמין בכל אשר דיברו הנביאים, הרי על המשיח היה לסבול את כל זאת ולהיכנס אל תפארת כבודו. הוא החל ממשה ומכל הנביאים, ובאר להם את הדברים המכוונים אליו בכל הכתובים. כאשר התקרבו אל הכפר שהיה מגמת פניהם, הוא העמיד פנים כהולך לו לדרכו. אך הם הפצירו בו באומרם, יישאר איתנו, כי הערב קרב. וכבר פנה היום. לפיכך, נכנס ונשאר איתם. כאשר הסב עמהם, לקח את הלחם, דרך, ובצע אותו, ונתן להם. אז נפקחו עיניהם והכירוהו, והוא נעלם מהם. אמרו זה לזה, הרי ליבנו היה בוער בקרבנו, כשדיבר אלינו בדרך, ופטר לנו את הכתובים. אותה שעה, קמו וחזרו לירושלים. הם מצאו את האחד עשר מכונסים עם חבריהם, והכל אומרים כי האדון אכן קם ונראה אל שמעון. הם סיפרו מה שקרה בדרך, וכי הכירו כאשר בצע את הלחם. עודם מדברים כזאת, והוא עמד בתוכם. שלום לכם, אמר להם. אך הם נבהלו ונתמלו פחד. וחשבו כרוח הם רואים. אמר להם, מדוע נחרדתם, ומדוע עולים ספקות בלבבכם? ראו את ידיי ואת רגליי, שאני הוא, מה ששוניו ראו, הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. ובאומרו זאת, הראה להם את ידיו ואת רגליו. מאחר שעוד לא האמינו מרוב שמחה, והיו מלאי פליאה, אמר להם, האם יש לכם פה איזה אוכל? הם נתנו לו חתיכת דג צלוי, והוא לקח ואכל לעיניהם. הוסיף ואמר להם, אלה דבריי אשר דיברתי אליכם, בעוד שהייתי עמכם. צריך שימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהילים. אז פתח את לבבם להבין את הכתובים, ואמר להם, כך כתוב, שהמשיח יסבול ויקום מן המתים ביום השלישי, ובשמו תוכרז תשובה וסליחת חטאים לכל הגויים החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנני שולח לכם את אשר הבטיח אבי, ואתם שבו בעיר עד שתלבשו עוז ממרומים. הוא הוציא אותם עד בית עניה, נשא את ידיו, וברכם. בשעה שברך אותם, נפרד מהם ונישא השמיימה. הם השתחוו לו וחזרו לירושלים בשמחה גדולה, והתמידו להיות במקדש כשהם מברכים את האלוהים.